Bé, anem a donar inici d'aquesta sessió extraordinària del ple de la Corporació amb un únic punt de l'ordre del dia que és proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals del 2009. Senyor secretari. Bona nit. Dictamen. El reforç de la llei reguladora de les 6 sendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2 barra 2004 de 5 de mar, Estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En el cas d'imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d'aprovar-se simultàneament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris en el règim de declaració i d'ingrés, així com les dades d'aprovació i d'inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats en les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la llei 58 barra 2003 de 17 de desembre general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora l'hora comunicació informativa amb els ciutadans. Així mateix, la disposició addicional 4 apartat des de la llei general tributària i l'article 12 del Terrefors de la llei reguladora dels 600 locals possibiliten que les entitats locals adoptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat. Previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada amb les modificacions que s'escaiguin. Una ordenança general redactada a l'empara de l'article 106.2 de la llei 7-1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als tèctus de les ordenances fiscals municipals obedeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. Vistos els informes tècnics econòmics al que refereix l'article 25 del Terrefors de la Dei Reguladora dels Centres Locals en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de l'utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local en cadascú dels seus supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsió del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del text reforç de la llei reguladora de les Hissendes local. Vista la memòria d'alcaldia, els informes de la Secretaria la Intervenció i el de la Comissió d'Hissendes proposa el ple dels següents acords. Primer, Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió Inspecció i Especi recaptació dels ingressos de de públic municipal que haurà de regir per al exercici 2009 i següents. Segon, aprovar provisionalment per al exercici 2009 i següent la modificació de la Ordenança Fiscal que a continuació es relacionen. Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Organça fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Organça fiscal número 6, reguladora de la taxa de serveis generals. Organça fiscal número 7, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. Organça fiscal número 8, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis assistencials de residència d'avis i centre de dia. Organça fiscal número 12, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Ordenança fiscal número 15, reguladora de les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i d'altres residus urbans. Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa de cementiri municipal. Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'ensenyament especials en els establiments municipals. Organça fiscal número 22, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. Organça fiscal número 23, reguladora de la taxa per a la prestació del servei publicitat de l'emissora municipal. Organça fiscal número 26, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa per les centrals de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i amb volants i rodatge cinematogràfic. Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per a la de l'embalat municipal. Ordenança fiscal número 33, general de preus públics. Tercer. Indicar que el test de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal a que refereix l'acord primer, així com del test de les ordenances que s'especificen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix preinscripció legal d'obligatòria i general l'aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al butlletí oficial de la província el 29 de setembre del 2008. Quart, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici del 2009 seran objecte de publicació en el objectiu oficial de la província sota els criteris següents. 1. Es publicarà en relació les ordenances que es deroguen i s'aproven per primer cop. 2. Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l'Ajuntament així com els preceptes que defereixen el model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 3. Mitjançant remissió expressa del text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat a Bulletin Oficial de la Província a data 29 de setembre del 2008, es farà públic la l'adaptació de l'Organxa General de Registió, Inspecció i Recatació dels Ingressos del Dret muni Públic Municipal i el text de les ordenances fiscals detallades seguidament. Organxa fiscal número 1 reguladora de l'impost de bens immobles, ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques corresponen a l'Organxa fiscal tipus número 2 de la Diputació, ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre el de detracció mecànica, corresponent a l'ordenança fiscal tipus número 3 de la Diputació. Cinquè, exposar al públic en el tabler d'anunci de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el objectiu oficial de la pronúncia. Durant el període d'exposició pública de les organitzes, el que tingui un interès directe o resultin afectats en els termes previstos per l'article 18 del reforç de la llei reguladora de les 600 locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2 barra 2004 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense haver-hi -se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. No és això que decidirà en superior criteri. Senyor Sí, bona nit. Bé, abans de, de començar a descriure una mica tot què són els, els paquets més importants de, de taxes i d'impostos i una mica com, com els hem enfocat eh, sí que ens agradaria eh, doncs comentar que estem davant d'una situació econòmica doncs que no cal, no, no cal repetir-nos repetir massa però sí que sabem que estem en una situació econòmica complicada que això fa que haguem intentat fer un esforç per no castigar massa el que són les taxes impositives a nivell dels ciutadans però això tindrà un fidel reflex en el tema dels pressupostos uns pressupostos en els que ja hi hem començat a treballar en els que també obrim i, i esperem que tota la resta de, de grups eh, hi col·laborin perquè la situació sembla ser que serà, serà complicada i seran uns pressupostos que hauran de ser austers i haurem de veure també quin tipus de mesures anticrisis puguem, puguem desenvolupar eh, en aquest sentit Eh, tenim serveis deficitaris, serveis que necessiten una reestructuració financera impositiva important. Estem parlant d'aigua, estem parla d'escombraries. Eh, hem fet les, una, una sessió informativa i una sessió de treball amb la resta de, de grups. I també vem extendre la mà doncs, per poder abordar aquests temes dels escombraries i de l'aigua eh, amb un consens de, de tots els grups perquè entenem que és un tema de futur, un tema que pot hipotecar o que hipoteca. ja de fet, el, el futur de la nostra bobla, i volem que totes aquestes decisions que es puguin prendre en el sentit d'aquests doncs, tipus que s'han de pujar i molt d'aigües com d'escombraries i amb un altre també eh, sortint de tot debat polític i demagògic perquè no és una qüestió ni de passat ni i ben just de present, no? és el que comentava és un, un tema de, de futur i que entenem que hi ha un consens per part de totes les forces polítiques per treure d'aquest debat i ser valents tots junts per, per, per, per, per legislatures futures poder afrontar aquests problemes amb amb claretat i seriositat bé, a nivell d'ordenances i d'impostos eh, comentar grans trets una mica el, el, el, els que són els més importants i que han estat debatuts en aquestes dues sessions no les informatives i la sessió de treball que hem fet dies enrere amb la resta de, de grups s'ha intentat que aquestes actualitzacions d'aquests paquets impositius s'equiparin amb l'IPC, l'any passat crec recordar que vam treballar sobre un IPC interanual 3 de setembre del 2007 que apuntava cap al 4.3% Uh, el, vam, el, vam, el vam calcar, el vam calcar per, per, bueno, perquè potser semblava que tot per aquí però en el fons vull dir, hi ha 3 mesos al final de l'any que són suficientment importants i tenen suficientment pes com per veure aquesta xifra no? l'any passat la vam calcar aquest any hem, hem, hem treballat també sobre l'IPC del 2008 que diguéssim 13 eh, setembre està sobre el 4,5% tenim repunts a la baixa dels, dels, dos, dels dos últims mesos els estem parlant d'august i setembre i davant de totes les informacions i notícies que van apareixent el que hem fet és tirar una mica a la baixa aquesta previsió de IPC i hem intentat situar totes aquestes taxes al, al voltant del 4% a uh, nivell de l'IBI el que hem fet és rebaixar el tipus impositiu un 10%, l'any passat vam aplicar un 0,60 sobre la base del, del cadastre aquest any hem aplicat un 0,54, això és una rebaixa d'un 10% però ja m'avanço també que és una rebaixa fictícia perquè en el fons el que acaba passant és que la, la, la, la mitja ponderada d'aquest tipus impositiu, el 0,54 acaba incrementant el que el contribuent acabarà pagant un, un 2,98% eh? la situem també aquesta mitja ponderada, aquesta mitja aritmètica la situem per també per sota d'aquest 4 eh? el 2,98 eh, en aquest sentit Situant aquesta, aquest percentual en aquest 298, el que farem tenir serà tenir uns ingressos de 2 milions 33 mil euros, uns 133 mil euros més que, que l'any la, que, que passat. No? I hem situat bueno, no sé si ho funciona pel tema de l LIBI, hi, hi ha uns gibibis de, de solars i uns tibis i uns gibibis industrials que agafen o sigui, hi ha un tipus impositiu diferencial pel 10, 10 d'aquests jibis que estan de més valor i el mateix tipus del 0,54 s'ha d'aplicar al 90% dels residencials dels solars i dels, dels industrials no? doncs amb tot això en aquests 10% que estan per sobre aquests 10% dels solars més valorats el 10% dels indústries més valorades en lloc del 0,54 que apliquem a residencial l'estem aplicant un 0,71-0,75% uh, a nivell d'escombraries com ja també us he comentat és una aposta que, o una proposta que, que entenem que s'ha de consensuar amb tothom de cara a futur, fins ara teníem un tipus, un tipus, teníem una taxa de 30 euros, el que hem fet és pujar-ho o pujar-ho un euro, eh? fins a 31. Amb l'aigua no teníem modificació el 2007 estàvem encara amb tarifes del, del, 2000, del 2006 la concessionària, Soria, en aquest cas, ens va fer un estudi de preus que es va enviar a la comissió de preus la comissió de preus ens valorava la puja que s'havia de realitzar per aquests dos anys en un 18 i escaig eh, per cent per cobrir el cost del servei i cobrir també les inversions que s'havien de fer eh, arrel d'aquest cost o arrel d'aquest servei i el que hem fet nosaltres és situar aquest creixement aquest increment a un 10,51 això ve a ser, ve a ser eh, en termes mitjos d'uns 2,4 euros per rebut 2,4 euros per trimestre 2,5, 2,5 són 10 euros a l'any aproximadament, eh, en números rodons evidentment aquí es mantenen els beneficis doncs, per, per, per jubilats i famílies nombroses a nivell de construccions i plus plusuàlues no es modifiquen perquè quan bueno, entenem que, que així també podem ajudar a dinamitzar una mica aquest sector que està eh, sota mínims l'impost de vehicles de tracció mecànica l'incrementem un 2% i un altre cavall de batalla ha estat el tema de la residència si us són alguns altres plens algunes altres vegades que s'ha estat comentant tot el tema de la residència s'estan aplicant unes tarifes de el que era l'assistida o sigui, s'aplicava la tarifa de l'any anterior i amb els que són els del centre de dia amb dos anys en enrere no? en aquest cas i a proposta d'alguns dels grups d'aquí de l'oposició el que hem fet és igualar-ho a l'ICAS del, del 2008 per tant estem intentant equiparar els preus al, al que toca eh? estem pensant, pensem que aprovem les taxes per l'any que ve i estem equiparant els preus de la residència el 2008 no el 2009 Eh? i al compromís en 3 anys farem liques de l'any que pertoqui anterior més aquest 2% per aconseguir situar-nos doncs a l'any que toca l'any que liques ens, ens proposa i, i bé eh, això és una mica el, el resum a grans trets d'aquests aspectes més més importants no? recalcant una vegada més que situem les puges mitges entenem per sota del que previsiblement pot apuntar l'IPC eh, és una puja molt moderada que ens complica els pressupostos els pressupostos també seran complicats i amb, amb, amb la voluntat doncs, de no castigar a la gent del poble eh, demanem el vot favorable de la resta de, de grups, gràcies Gràcies, alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Nojosa Sí, bueno, jo volia dir que és cert que, que l'equip de govern ha intentat consensuar amb els grups de l'oposició diferents temes crec que per, per diferents grups s'han fet algunes aportacions però de la manera que expressa el senyor Serramalera la qüestió aquesta de que hem de parlar sobre el tema de l'aigua de, de les escombreries i tal, jo crec que el que ha de fer l'equip de govern és presentar un projecte integral de, de l'economia del poble i sobre aquest projecte pues, parlarem al reste dels grups, perquè aquí governa és qui ha de tenir el projecte i des d'aquest punt de vista, nosaltres entenem des d'iniciativa que, que anem una mica al trant-trant, -tran, no? Des del punt de vista, inclús, que quan hem fet a la comissió informativa o els estudis de, de costos dels serveis, inclús no estaven a sobre la taula. Després hem tingut d'anar replegant i rossegant en diferents hores diferents, diferents informacions. Per tant, aviam, aquí no tenim cap pacte de salvació nacional ni cap pacte per seient, que siguem tots en la mateixa olla. Aquí hi ha un partit polític que està governant i és el que ha de presentar un projecte i en funció del projecte suposo que cada grup polític farà la seva opinió. Nosaltres voldríem puntualitzar Nosaltres teníem una esmena a la totalitat però no vull entrar en, aquest, en aquests temes de llegir tota l'esmena a la totalitat perquè al fi al cap nosaltres no aprovarem la, les tasses ni les ordenances però, i, però sí que volia fer algun, algun tipus de puntualització més que res per, per argumentar l'aprovació la, la, que no serà favorable Entenem que, el, que les ordenances i les taxes van seguint un criteri tradicional creiem que no, no segueixen criteris innovadors mm, entenem que han d'haver puxes i també han d'haver modificacions, parlem de la, de la situació econòmica a lo millor també les taxes ens de plantejar si hi ha pobres a gent, o no hi ha pobres assaient, sa gent. si hem de tenir certes actituds de cura amb certes persones que no arriben que el seu salari serà molt, molt minso i, i tenim temes de serveis que millor tindrem de tenir criteris clars sobre, que, sobre aquestes, aquestes persones bé, hi ha un punt que em referiré a punts concrets en l'ordenança del número 3 de l'impost sobre bélics de tracció mecànica en l'apartat C hi ha una cosa que no ens queda gens clara i que ens sembla que s'hauria de clarificar S'establirà una bonificació del 40% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles per les característiques del seu motor. Es considera que produeixen menys impacte ambiental previo informe, previ informe tècnic. Vull dir que previo un informe tècnic que això no hi ha criteris clars per a nosaltres sobre això. Considerem que s'hauria d'especificar quin tipus de vehicles o sí, sigui, informe tècnic, quin tipus de vehicles podrien tenir aquest 40%? No queda gens clar si són vehicles de motor híbrid, si no són, quin tipus de vehicles, si utilitzen un tipus de combustible diferent, si no l'utilitzen. L'ordenatge número 1, reguladora d'impost dels béns mobles, creiem que s'haurien d'establir bonificacions de fins al 50% als habitants on s'hagin instal·les sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar això creiem que s'hauria de fer un tipus de bonificació per a, aquestes, per a aquests edificis l'ordenança fiscal número 2 sobre el l'IAE impost sobre activitats econòmiques bonificació estudiada per a aquelles empreses que estableixin un plan de transport per seus treballadors en el foment de l'ús del transport públic més eficients vull dir, crec que això també haurien de ser fer gestos en, aquest, en, aquesta, en aquesta tendència des de l'Ajuntament l'ordenança fiscal número 6, reguladora de les tasses de serveis general a risc de tarifes calia efectuar, efectuar un anàlisi que incòlogui tots els elements d'interès turístic culturals i el patrimoni que caldria saber si té saient vull dir que quan parlem del patrimoni parlem d'una manera molt, molt minsa, no? Diem, casa, casa Museu Torres Amat, poblat ibèric del Cugulló aigua de la Corbatera que ja no són ni aigua perquè ho de veure si amb el temps tenim aigua molts o no i espais turístics en general eh, aquí veig que això és molt espais turístics en general no sabem ni, ni quins són els espais turístics crec que aquí s'hauria d'especificar més què és el que tenim a saient que es pot visitar no queda clar en aquesta ordenança en l'ordenar-se número 15 reguladora de les tasses per recollida, tractament, eliminació d'escombreries aquesta és una taxa que té un cert misteri perquè el senyor Serramalera diu que caldria parlar sobre aquest tema i tal i qual jo si no recordo malament la campanya electoral l última campanya electoral Convergència i Unió ja no estava perquè per es pagués gaire de les escombreries jo m'agradaria que, que, es, que es fes una mica de, de, de l'estudi econòmic sobre les escombreries a mi m'agradaria que es donués lectura de, de les pèrdues que tenim amb les escombreries clar, que pujar un impost no és populista no és popular però clar, la gent a la ciutadania també se li d'explicar que les escombreries són molt cares i que millor en vez de pagar 31 euros a l'any he de pagar una mica més. però clar això no hau diam iniciativa això ho diem, ho hauria de dir a l'equip de govern. Perquè el que no paguem la ciutadania de que falta d'aquest dèficit que tenim s'haurà de treballure en un altre lloc, per tant, és, és una falsa veritat. Si tenim molt cost, també podem donar millor servei si paguem més. però a més a més, Eh, també podríem donar certes bonificacions per promocionar el reciclatge com es podria controlar el reciclatge qui, qui recicla més, qui fa més matèria orgànica al reciclatge bueno, és difícil però a potser en la deixalleria doncs també podríem fer bonificacions aquella persona que recicla molt que porta moltes coses a la deixalleria que porta les bateries dels cotxes que porta les fusta que porta tota una sèrie de coses doncs pues podríem tenir certes bonificacions com a mínim per a estimular que certs mobles i certes històries no estiguin al carrer però és clar si no podem bonificar si ens han de bonificar per nosaltres clar que això no és popular però és clar això arrosseguem aquesta modalitat de fa tants anys que jo crec que l'equip de govern s'hauria de plantejar a mi m'agradaria que donés una mica d'explicació de l'estudi econòmic de, la, de les escombreries del secretari. Si acaso al final que ho faci. Perquè entenc que en altres pobles pagar les escombreries la gent paga molt més. Que això s'ha d'explicar? Sí, clar que s'ha d'explicar. Però que és una mentira. O sigui, que la gent no paga escombreries però aquest dèficit el, el, tenim, el tenim de treure altres ingressos, no? Per tant, aquí és, és molt misteriós que l'equip de govern en la campanya electoral digués no és necessari augmentar el preu de les escombreries. Pues jo crec que millor alguna cosa s'ha de fer, però això l'ha de dir l'equip de govern. Entre altres coses, també crec que dels municipis hi ha factors que s'han de millorar i hem de exigir a aquestes empreses de la recollida d'escombreries que igual que s'inventa un cotxe fantàstic i porta un televisor i porta un ordinador i porta un xofes especial hem de decidir també que inventin i que facin innovació en el que són els mecanismes de recollida perquè hi ha contenidors que la veritat no són funcionals i d'alguna manera això també hauria de ser un repte des dels ajuntaments de que igual que inventen determinades coses, s'inventin també altres determinades coses que van bé pel reciclatge dir perquè hi ha contenidos assaient que la gent ha d'aprendre com funciona, però a més a més són bastant complicats. I això també fa un bon servei a la ciutadania de que es puguin canviar aquest tipus de contenidos. Potser això no té de veure amb la taxa, però sí que faica aquesta referència. L'ordinança fiscal número 22, subministrament. A veure. parla també de les tarifes de l'aigua un altre tema que també hem de, de mirar d'introduir en les tarifes de l'aigua l'excés de consum d'aigua doncs que se pagui de manera eh, de manera com s'ha de pagar si volem introduir la nova cultura de l'aigua hem de començar a fer un estudi rigorós dels mínims, del cànon mínim perquè és esclar eh, si són 45 metres cúbics la gent diu, bueno, com que jo ja pagaré 47 metres cubis doncs pues, els gastaré No sé. jo ara no vull dir com s'ha de fer aquest estudi ni concretar, però sí que aquí hem de parlar també, hem de parlar sinem cap a una nova cultura l'aigua no es pot, no pot malbaratar mal, mal, mal, però hem de posar certes certes certes cotes a aquell excess abusiu de l'aigua que es pagui molt més perquè la gent no gasti un excess abusiu En el tema de l'ordenança sobre l'emissora això bueno, a mi em sembla bastant fora de lloc perquè l'emissora no s'ha creat ni el Consell d'Administració de, de l'emissora ni s'ha programat el, el tema de les emissions ni s'ha fer res, és que estem, en aquest tema hi ha un incompliment total que ja ho vam manifestar al grup d'iniciativa que pensaven que es tenien d'escanviar els estatuts de la ràdio i que hi havia un incompliment flagant dels actuals estatuts perquè aquí al ple s'hauria d'haver constituït el Consell d'Administració de la Ràdio i no s'ha fet per tant aquí això la ràdio està funcionant com una emissora mm, que està fora del control de, de l'Ajuntament en la taxa de número 32 que parla de l'embalat a mi em sembla que parlar de l'embalat de la manera que parla aquesta ordenança em sembla bastant absurd per què? perquè l'embalat hauria de tenir les mateixes les mateixes consideracions que pot tenir la, la sala Joan Vila i Valentí perquè aquí anar, posa preu conserge aviam, perdoneu eh? Envalat municipal, utilització de legislació per part de les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre del municipi de Sallent hi posa, pre-hores conserge 20 euros hora consum elèctric, segons consum i tarifes aplicables preu una neteja, 125 euros calefacció, segons consum i tarifes aplicables servei vigilància obligatòria a càrrec del contratant fiança, 125 euros bueno, això de la fiança bueno i després tot, tot però que preu sovars conserge bueno, si es posa en la comissió informativa se'ns diu si es posa, el consell ja, a càrre de l'Ajuntament s'ha de pagar però consum elèctric i calefacció segons consum i tarifes aplicables si això no pot, no pot, ser, no pot estar així a l'ordenança si tal com està l'embalat l'Ajuntament no hauria de pagar les entitats culturals quan fan una activitat per què? perquè si plou entra l'aigua. Per tant, ja té un perjudici considerable. No hi ha serveis, o millor dir, els vàters, hem de posar o la qual també a, a l'entitat li és un perjudici considerable. I a sobre, aquí diu, no, és que això no, no ho paga. No. Si no ho paga, que no es posi. Perquè en qualsevol moment, si l'equip de govern se li diu, eh, és que està aquella, aquella ordenança, i per exemple no li agraden perquè fan un concert de, dels Tire Streets i als Tire Streets no li agrada l'equip de govern doncs pues farà pagar el que diu aquí sí o no? perquè està aquí farà pagar la calefacció i les tarifes eh, el consum elèctric perquè diran que els Tire Streets consumeix molt, molt llum per tant, aquí hauria de la mateixa consideració que, lo que la, la sala Joan Vila i Valentí no sé per què ha de tenir si, a més l'embalat està fet una, una piltrafa perquè ja no, no fan les funcions que té aquí es volia fer un híbrid entre una sala polivalent i conservar el que era l'entoldat aquell embalat de la festa major aviam si, si podien conservar l'embalat de la festa major o fer una sala polivalent i al final no ha sortit res perquè al final l'hem tallat per tant això hauria d'anar fora no em vull allargar més amb aquest tema i bueno, podrien parlar moltes més coses però jo ara no em vull estendre més jo m'agradaria que fes una lectura de la, del tema econòmic de, la, de les escombreries i també m'agradaria demanar a l'equip de govern si és tan deficitària les escombreries d'on treure el diner d'algun lloc ha de el diner perquè no crec que, que caiguin de l'aire Acabat? No, res més Bé, Gràcies per part de la CUP senyora Anna Gabriel Bona nit a tothom. Eh, nosaltres, com a grup municipal de, de la CUP, també tenim algunes consideracions a fer. Ja s'ha vist i ja està clar que les ordenances i les taxes és un document força extens, regula doncs, tots els ingressos que preveu l'Ajuntament per tot el 2009, de tot el que té a veure doncs, amb tributs que paga la ciutadania, i en aquest dictamen que tenim no hi surten tots, només surten aquells que han sofert alguna modificació. Per tant, el, el document complet de taxes i ordenances doncs, és un document molt gruixut, ho dic perquè nosaltres fem algunes consideracions però evidentment no no donem cobertura a les explicacions de totes les ordenances sinó que simplement destaquem allò que creiem que per part nostra com a mínim doncs, mereix una consideració dit també que totes aquestes consideracions les fem en el plenari però les vam fer ja a la reunió del dijous amb tots els grups municipals per tant doncs, no direm res que no hagi estat ja dit prèviament en primer lloc perquè fa l'IBI o la contribució que es coneix eh, popularment s'incorpora, ja existia de fet, un recàrrec del 50% als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent i sempre i quan compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament. Això trobem a la pàgina 3 del dictamen. El fet és que no hi ha cap reglament, és a dir, es preveu un recàrrec que no es pot eh, aplicar perquè no tenim un reglament que el reguli. A la mateixa informativa nosaltres vam demanar perquè l'Ajuntament no elaborava aquest reglament i la veritat és que vam rebre unes respostes entre contradictòries i poc convincents. Algun tècnic ens deia que el reglament l'havia de fer la Generalitat, algun polític ens deia que sí, que s'havia de fer, però que encara no l'havien fet, el mateix alcalde deia que no sabia ni si tan sols el podíem fer, i d'alguna manera la culpa el que diem és entenem que l'Ajuntament pot fer un reglament per desenvolupar com s'aplica el recàrrec a la gent que tingui pisos buits, i entenem, a més a més, que és una mesura que recupera el valor social que té l'habitatge i que fa una criba entre qui té un habitatge per viure i o qui té un habitatge per especular -hi. També vam dir que si la CUP no creu que aquest recàrrec formi part de la seva uh, ideologia, que entenem que és així, doncs que el trigui de les ordenances. Nosaltres particularment no ens sentim còmodes amb ordenances que consten però que no s'apliquen mai. En segon lloc, el preu de la residència. La residència, ja s'ha dit, s'està poc a poc equiparant els preus públics de la Generalitat. Tenim tres preus, bàsicament, de residència en funció del nivell de dependència que tenen els residents. Com sabeu, els nivells de dependència són baixa dependència, mitja o alta dependència. Els preus, per tant, van dels 1.367 euros amb 19 al mes per resident als 1.845,53 als que tenen més dependència. Les persones que requereixen ingressar a la residència com probablement també tots sabeu doncs passen un, un, una avaluació que determina quin nivell de dependència tenen i en funció d'això es pot tramitar una ajuda a la Generalitat que fa que les famílies que no arribin a aquests preus que com, com es pot veure per part de tothom doncs són alts i són poques les persones que tenen pensions tan altes i fins i tot a vegades comptant tota la unitat familiar no s'arriba a cobrir aquest preu la Generalitat tramita una ajuda i arriba fins on no arriba l'usuari fins aquí no tenim massa res a dir, sabem que la residència és cara, ens costa eh, 1.344.000 euros a l'any i se'n recapten 569.000, és a dir, menys de la meitat, això són els números que ens van donar a la reunió. Eh, nosaltres no, no entrarem a dir si és cara o és barat i si funciona bé o funciona malament, això ja vam tenir eh, prou oportunitat de sentir-ho la passada legislatura. Entenem que els preus han de tenir una, una, una equiparació segurament amb els que plantegen la Generalitat. Però és que hi ha un altre apartat, i aquí és on la CUP es preocupa, en què hi ha una tarifa, a part d'aquestes tres que diem, que és una tarifa de llarg residència amb una quota de 792 euros. A la informativa nosaltres vam demanar quina diferència hi havia entre el resident que pagava 792 euros i el que pagava els 1.367. I se'ns va respondre, bueno, és per gent que té un nivell d'autonomia que està bé vull que, que no són molt dependents i jo vaig dir, doncs com els de baixa dependència és dir, els de baixa dependència són persones que tenen un nivell d'autonomia que els hi permet fer algunes de les activitats de la vida quotidiana no totes, per això paguen menys perquè necessiten menys assistència sí, per tant va concloure el mateix alcalde seria equiparable el perfil del resident del supòsit que paga 792 euros amb el perfil del resident que paga 1.367 euros i vosaltres direu i per què hi ha dos preus per un mateix perfil de resident doncs és molt fàcil perquè hem posat un preu per les classes altes justament les persones que no tinguin accés a l'ajut de la Generalitat les persones que tinguin rendes altes o que tinguin molt patrimoni i que no accedeixin a un ajut de la Generalitat es poden acollir a la taxa de 792 o les persones que no vulguin donar informació que també hi ha molta gent que s'incomoda quan se'ls demana les declaracions de, de renda dels fills i no volen ensenyar què cobren perquè no incomodem a la gent rica perquè no els hi fem pagar aquests 1.300 euros els, els deixem que en paguin 762 i crec que a petició del grup de... 792, perdó i justament es va pujar a petició al grup del PSC perquè ni tan sols aquesta taxa s'apujava al mínim de l'IPC aquest any. Això va ser acceptat encara que ara eh, l'equip de govern fa i cases estranyes, va ser acceptat a la mateixa informativa pel senyor alcalde el regidor de serveis socials en aquell moment no hi era i nosaltres entenem que és una, una certa deslleialtat la que manté l'equip de govern cap a una administració, la Generalitat que en definitiva sí que és veritat que, que té un, un ventall de recursos important i que sufraga en bona part la, res, la residència però que nosaltres entenem que per lleialtat a aquesta institució justament les persones que no mereixin el seu, el seu ajut doncs, han de pagar la taxa que està establerta. El que no pot ser és que tinguem un doble reser i que l'equip de govern doncs pugui fer que algunes persones paguin menys del que paguen justament les que tenen menys amb l'ajut de la Generalitat. Jo crec que Convergència i Unió sap més que, que nosaltres mateixos que els diners de la Generalitat són també diners de tots i de totes i per tant nosaltres no ens sentim còmodes amb aquests dobles resers i amb aquesta discrecionalitat política. A L'ordenança número 15 del CV d'escombraries de ja s'ha comentat també, doncs que se'ns va dir que s'apugeria només a 31 euros i que el senyor Serra Malera va anunciar que volia constituir una comissió per tal que tots els uns municipals poguéssim consensuar aquest augment progressiu que havien de tenir les escombraries. Actualment el cost oscil·la al voltant dels 500.000 euros a l'any i amb el que paguem les famílies només ingressem 137.000 euros, és a dir, un 24%. Queda més de tres quartes part del servei de les escombraries per cobrir, que es cobreixen igualment, com di el senyor Hinojosa, amb diners públics però que els traiem d'altres llocs. Si Convergència creu que s'ha de pujar la taxa, tal i com se'ns va dir la reunió, a uns 90, 100 o 120 euros que de fet és el que estan pagant molts municipis del voltant, nosaltres entenem que ho han de fer i que això és governar i que això és la iniciativa política traduïda en aquest cas a les ordenances ja us vam dir també que nosaltres, a diferència de vosaltres, no farem populisme en alguns temes. Si se s'allengasta molt amb escombraries, entenem que es pagui una taxa equiparable. No busqueu com a excusa que tots els partits de l'oposició us donem el suport justament amb aquelles taxes que vosaltres ara que s'han de pujar. Perquè més vosaltres sou els que manteniu a un total d'esprècie amb l'oposició quan us convé, eh? són els que feu accions que no cal que us recordin determinats grups de l'oposició quan us convé, com perquè ara ens digueu que clar que el preu de les escombraries només el pujareu si nosaltres us donem suport. Prescindiu del nostre suport, com sempre feu amb molts altres temes, eh, i feu el que creieu que heu de fer, i si voleu pujar a les escombraries a 100 o a 120 euros endavant, i vosaltres mateixos ja justificareu el que, el que feu davant dels vostres electors o davant de les persones que temps enrere li deu coses diferents un quart lloc pel que fa a l'ordenança número 17, la, la taxa del cementiri municipal una altra vegada la CUP va haver de, de dir que trobàvem a faltar la taxa corresponent a fer enterraments a terra quan vam aprovar el, el reglament d'ús del cementiri, no es diu així però per entendre'ns nosaltres i a petició nostra vam demanar que s'incorporés com a possibilitat per ser enterrat al cementiri de Sallent al format d'enterrament a terra va costar però final es va incorporar molt bé doncs a les taxes no hi ha prevista aquesta modalitat és a dir, vam incorporar-ho en el reglament però devíem pensar si passa per ara les taxes quan vingui algú a l'Ajuntament a demanar com s'ha de fer per enterrar a terra direm que no es pot fer de cap manera perquè no hi ha prevista la taxa nosaltres demanem que en temes a més, a més tan delicats com aquest tingueu la sensibilitat que com a mínim tenim nosaltres perquè nosaltres respectem totes les formes d'enterrament eh? i nosaltres ens sembla molt bé que es construeixin nínxols i que us en enveneglorieu a la casa de la vila recent ens sembla perfecta. però ens semblaria encara més perfecte que entenguéssiu que el cementiri és municipal per tant que és de totes les cellentines i de tots els cellentins i que per tant ha de donar cobertura a totes i cadascuna de les formes d'enterrament que trien les persones i les famílies Davant la falta d'arguments que tenien, evidentment, per defensar una postura tan, tan partidista, doncs van dir que que, bueno, que ja faríem un estudi. Jo vaig demanar que, com a mínim, el 2009 hi hagués el compromís de, de fer unes quantes tombes a terra, tal i com Sanitat marca, amb les cavitats degudament segellades, el que convingui d'acord amb la llei, que s'estudiés el cost, per tant, i que s'introduís a la taxa municipal d'un punt fos possible aquesta modalitat d'enterrament se'ns va dir que, que sí que es faria entenem que a més a més seria una bona excusa per endreçar i per fer un manteniment d'aquella zona d'enterraments a terra doncs, que no hi ha cap manteniment ni cap, ni cap cura sobre ella i per tant doncs, permeto traslladar les paraules del senyor alcalde que va dir que durant el 2009 es comprometien eh, a tirar endavant aquesta possibilitat ja ho veurem en cinquè lloc, hi ha ja per acabar, eh, la taxa de l'aigua. La taxa de l'aigua ja sí que és definitivament la taxa de, dels despropòsits. Eh, és una taxa que, a més a més, clar, es basa en els estudis que fa la mateixa SOREA, ella fixa els augments que creu que s'haurien de produir, per no quedar-se curta, fixa un augment d'un 18,46%, però l'equip de govern li sembla una mica exagerat, i proposa aquesta que volta l'11%. Nosaltres entenem que, que no només necessitem un equip de govern que no augmenti la taxa de l'aigua sinó que necessitaríem un equip de govern que plantés cara a l'empresa que està contaminant l'aigua cada dia Nosaltres entenem que necessitaríem un equip de govern valent amb el tema de l'aigua i ser valent en el tema de l'aigua no passa per fer pagar els mateixos de sempre la mala qualitat de l'aigua i el cost de l'aigua No vam ser nosaltres, no va ser la ciutadania qui va signar un, contact, un contracte quasi blindat amb Soria a 35 anys, no vam ser nosaltres qui vam redactar les entrelínies d'aquest contracte, per tant, no serem nosaltres qui doni suport a un augment tan desmesurat de l'aigua, quan aquí darrere s'hi amaga una concessió que, sincerament, perquè no ens l'hem estudiat en deteniment, però em sembla que si l'estudiéssim en deteniment, encara ens assolforaríem més del que ens assolforem ara. Per tant, eh, hi hauria d'altres consideracions a fer en relació al pavelló, al centre de dia, algunes escoles que haït al companys d'iniciativa. No m'allargo més, queden més companys per parlar, però a eh, l'última ronda que haveré de justificar el que hi han anunciu que serà el nostre bon negatiu. Molt bé, per part del grup socialista, senyora Manalvens. Bueno, bona nit. Ben, estem discutint aquí les taxes, ha dit uns números abans al el el regidor d'Hisenda, el senyor Serra que jo crec que s'haurien d'acabar de concretar El no? l'IBI vull dir és un 65% dels impostos directes que tenim a aquesta casa i que és exactament un 40% dels pressupost excepte transferències i crèdits i que és igual al capítol 1 del personal de l'Ajuntament, si no estic equivocat i els nombres no em ballen no? llavors el senyor Saramalera ha dit que l'IBI pujava un 2,98% etc, etc, jo crec que l'IBI amb globalitat puja un 6,35% una cosa és que l'IBI de les cases o del que diem la contribució normal i corrent no puja un 2,98% perquè això seria l'aritmètica i tenim bona gent que sap comptar i hi ha una mitja que és la ponderada que elimina les altes i les baixes i llavors la mitja queda amb un increment del 3,67% Bé, vull dir, passar el tipus del 054 a 054 va ser una situació que vam exposar nosaltres i potser algun altre grup de, de l'oposició a la Comissió Informativa, no a la Comissió de Treball, perquè jo malauradament no he pogut assistir a la Comissió Informativa, i crec que no ha sigut molt difícil, el tema de les informacions vull dir, si tenim com a paràmetre que les contribucions se pugen com a l'IPC doncs hem de saber quin IPC tenim no? o quin IPC tenim previst no podem dir, bueno, més o menys hi posem el 4,5 o el 3,6 perquè realment l'increment era un 4,63 no, vull dir, hem d'ajustar-nos i és que vam demanar i és el que hi ha no? i segons inclús previsions de cara a l'any que ve teòricament l'IPC no arribarà ni al 3%, no? llavors jo m'alegro molt que això s'incorporés però de demanaria una mica de rigorositat el perquè o quin IPC tanquem si tanquem l'IPC del mes de setembre per no fer una mica a ull no? bé, així estem contents que s'hagi recollit i aquí ho tenim però que quedi clar que l'IBI el que és els imposts directes de l'IBI puja un 6,35% llavors això ho podem distribuir de moltes maneres que no s'ha parlat aquí però bé, bueno, això queda clar no? llavors tenim altres impostos com tenim el 15% dels impostos directes són el tema dels vehicles el tema dels vehicles se s'apuja en 2% i només s'apuja en 2% perquè no tenim més recorregut que jo sàpiga, no? si no m'equivoco doncs m'ho corregiu, no tenim més recorregut i aquest és un tipus d'impost que ja no recorrerà més o no sé qui hi hagi més cotxes o que ens que envia la llei no? llavors això hem de tenir clar també que aquí estem ja a la part alta i acabem i per fi tenim l'IAE l'IAE que tenim és l'altre 15% dels impostos indirectes, indirectes més o menys que s'apuja un 4%. No? Bé, no tenim res a dir, s'apuja un 4% per les indústries petites, no? perquè tenim per una indústria gran, que és l'Iberpot, s s'apuja un 9,51%, igual que amb els solars, que els solars grans s' s'apugen exactament un 0,71%. No? I per les indústries, un 0,75% per les grans, que gràcies a això recollim doncs, aquest increment del 6,3% de l'IBI. O i sigui, que no tenim tan poca recaptació no podem dir que no cal que fem tant els pobres perquè realment aquest impost puja un valor que jo crec que és considerable i que segurament la distribució és correcta doncs, a pujar a qui, se sap, qui sembla o que pot, no? Això per un cantó uh -huh. amb el tema dels impostos directes o a l'IBI, contribucions, com ha dir la companya de la CUP no? uh -huh. Uh -huh. Sobretot, tinguem en compte que tenim una mitja ponderada no cal que utilitzem l'aritmètica perquè no és tan bona ni tan efectiva, no? llavors arribem a les taxes les taxes és una altra situació una mica complexa no? Vull dir, aquí Això aquí sí que tenim molta feina a fer no? Vull dir, el senyor Sarra Malera ha dit que de treballar i, bueno, evidentment s'hi ha de treballar eh, si puntem a l'aigua ja dir era l'aigua és un despropòsit de tarifa des del nostre punt de vista perquè és una tarifa que no afavoreix a qui consumeix menys i sí si afavoreix a qui consumeix més Vull dir, tenim molt clar que 45 metres cúbics és una barbaritat i segons va dir en sembla algun regidor el 80% per cent no consumia els 45 metres cúbics no? una quantitat molt alta d'usuaris doncs és una tarifa que no regula res vull dir, no regula, no està beneficiant a ningú simplement paga a tothom i tot i encara així no arribem al lloc no? hem de tenir en compte que arribem a una època de sequera encara que tinguem molta aigua ara i que s'ha de gestionar bé l'aigua i llavors s'ha de gestionar bé l'aigua i s'ha de afavorir a qui no consumeix aigua i s'ha de penalitzar quin consumeix més del compte llavors s'ha de fer una tarifa jo crec que totalment nova, no? i s'ha de ser valent com s'ha dit aquí, i hem de ser coherents amb què és el que volem amb la tarifa de l'aigua arribem a escombraries i és otro tanto pujar un euro és quasi bé de riure no? vull dir un euro, no? vull dir, hòstia ja te'l donaré jo, no? com aquell que diu però bueno un euro i hem de fer una tarifa nova jo crec que s'ha de tornar a fer una tarifa nova aquí hem de tenir en compte les vivendes, les que estan buides les que hi ha un usuari, les que hi ha quatre de família aquí n'hi ha sis, eh, s'ha d'estudiar el que no pot ser, jo crec, és que arribem aquí a la comissió informativa i dic, és bueno, esclar, això ho hem d'estudiar ho hem d'haver estudiat abans, hem de ser una mica més realistes vull dir, escolta, hi ha aquests problemes nosaltres ens hem posicionat molts cops a favor del govern i, i però bueno, siguem valents dir, escolta, això està així, hem de pujar el preu de l'aigua o no, l'hem de baixar per aquí l'hem de pujar per aquí i l'altre, hem de pujar a les escombraries poder algú l'haurem de baixar l'haurem de pujar uns als altres s'ha de ser realista i treballar no? la residència, la residència bueno, és un tema concret també. No? La residència hi havia una tarifa als no dependents, com ha dit també s'ha dit aquí a la taula ja, que no s'ha pujava i llavors teníem una tarifa dels pocs dependents dels molts dependents i dels dependents normals que la pujàvem un 10% si fa o no fa, perquè agafàvem ICAS 2006 més dos anys per actualitzar el 2008 o 2007 fins a 2009 llavors no ho entenc amb no els apujàvem gens i els altres els apujem moltíssim, no? També es va recollir, també he de dir que el govern va recollir doncs, les iniciatives de, les, de nosaltres i d'altres grups de dir, home no, apujem el 4% als no, no dependents i amb els altres donem-s'hi tres anys, com ja s'ha dit aquí també per part del regidor d'Hizenda, doncs donem dos o tres anys per anar arribant al preu de la Generalitat. Bé, això és complicat, no? Llavors nosaltres demanem, i demanem seriosament que l'equip de govern ens doncs, tingui en compte que aquestes tarifes no es poden suportar més. Jo crec que és l'últim any que podem aguantar unes taxes tan mal fetes des del nostre punt de vista i que no representen res, no? Llavors també demanem, i si no hi ha, si hi ha un segon torn d'aquí, demanem que, aviam, el pressupost ha de ser realment amb una control de despesa important, no perquè no es recaudi més amb l'IBI ni amb les taxes, perquè si no es recauda més amb les taxes perquè no ho volem, sinó perquè no hi haurà altres ingressos que potser no ens vindran d'aquest tipus d'impostos que estem aprovant ara, no? que són el l'impost sobre construccions o altres transferències que vinguin de la Generalitat o de l'Estat doncs això ho demanem, demanem seriosament que tinguem molt en compte que el pressupost ha de fer un control de despeses molt exhaustiu i també demanem que siguem austers no? però austers amb l'equip de govern que som aquí demanem que mireu molt aviam si tenim que congelar o no els sous d'alcaldi i regidors que si estan en dedicació plena o parcial si hem de congelar les partits pressupostaris relacionades amb les indemnitzacions d'escares electes per assistència a plens, per assistència a comissions de govern, comissions informatives i si també tenim que mirar molt de congelar les partides presupostàries dels grups polítics que rebem durant els anys que estan en vigor no? llavors nosaltres també direm el nostre sentit de vot perquè sembla que queda bastant clar de cara a la segona pròxima ronda però sí que demanem que amb el tema de les taxes siguem conscients de que no podem suportar uns dèficits que no ho paga qui pot pagar o qui ha de pagar i ho paguem entre tots un altre cop, eh? vull dir, queda clar no m'estem més perquè hem de parlar tots molt bé, per part de d'Esquerra Republicana, senyora Cortés, senyor Santi Endurrà. Sí, bona nit a tothom, i se deixo la paraula al senyor Santi Endurrà. Senyor Endurrà. Sí, bona nit. Ja s'han dit moltíssimes coses, tampoc em voldria allargar gaire, però bueno, eh, des del grup d'Esquerra doncs, també ens hem estat mirant tota la documentació i bueno, ara en, en un primer moment doncs, voldria repassar una sèrie de dades que bé, també, igual que ja s'ha comentat doncs discrepem una mica de del que s'ha esmentat per part del grup de Convergència i Unió El grup de Convergència i Unió s'està defensant d'un increment de la mitjana aritmètica que si no m'equivoco anava del 2,98% però aquesta és una dada que és absolutament irrellevant que no té res a veure amb el que finalment acaben pagant els ciutadans lo que pagant, el que acaben pagant els ciutadans és el que s'anomena mitjana ponderada que és una mitjana, això vol dir que hi ha gent que pagarà més, hi haurà gent que pagarà menys, però aquesta mitjana que és precisament el que diu el seu nom, una mitjana és del 3,67%, que és una mica més del 2,98%, que és important. Ves per on coincideix amb la dada d'inflació del mes d'octubre, que és del 3,6%. Però bé, nosaltres creiem que... Eh, els impostos eh, sempre des del grup d'Esquerra hem defensat que s'han d'incrementar, és, és normal l'IPC cada any s'incrementa els impostos també entenem que s'han d'incrementar i en tot cas la qüestió està en quin tant per cent s'han d'incrementar i això és el que ara estem comentant doncs bé, com m'he dit inicialment doncs el que és l'impost de béns immobles que és la contribució de mitjana més o menys eh, per la majoria de la ciutadania s'incrementarà un 3,67% i en el total del, del, de l'impost de, de béns immobles, tal com ha dit el company del de Partit Socialistes, en conjunt s'incrementa un 6,35%, que és, que és un, una dada ja bastant forta, considerem que com que representen ja més de la meitat dels ingressos de l'Ajuntament, doncs Déu-n'hi-do l'increment que tenim aquí. De la mateixa, en la mateixa línia va l'impost d'activitats econòmiques que van d'un increment que va del 4% fins al 9,51 i que també tenem que és un increment important però en aquest cas l'impost d'activitats econòmiques afecta les empreses, no els ciutadans pel que seria referent a les taxes <coughs> també ja s'ha comentat llargament tampoc voldria donar-li masses voltes tot el tema de residència és eh, important eh, es farà una actualització en els propers anys però aquesta actualització implica un impacte important eh? hem de tenir en compte que per exemple la residència eh, la que seria la quota mensual pels que són de baixa dependència, mitja dependència i alta dependència aquesta actualització els implicarà un increment del 8-32% aquest any i en el que seria el centre de dia la mateixa actualització pels que estan, pels, per les persones assistides la quota mensual s'incrementarà de l'ordre del 15,8% que Déu-n'hi-do és, és fortíssima considerem són dades objectives, són números és el que és pel que fa a la taxa de cementiri, del cementiri municipal doncs, eh, hi ha un, una, un canvi important que aquest canvi doncs, es tradueix també amb un increment mig de l'ordre del 12,5%. Uh, entenem que és un increment bastant fort i esperem que tots aquest increment també repercuteixin una millora important de, de l'estat del cementiri que actualment doncs és, és bastant, uh, bueno, bastant deplorable i esperem que amb aquest increment d'ingressos doncs aquest servei es pugui incrementar i bueno, es pugui millorar el seu estat en la mateixa línia, la taxa 19, que és la retirada de vehicles abandonats i estacionats de forma defectuosa, l'increment és del 33%. També la taxa de subministrament d'aigua, ja s'ha comentat de forma molt llarga, l'increment que es proposa és del 10,5%. Aquí el grup d'esquerra sempre han defensat una qüestió, que és que una taxa sempre s'ha d'incrementar any rere any. El que no es pot fer, i Convergència i Unió té el costum de fer-ho, és que de tant en tant congelen taxes o congelen eh, impostos i després al cap d'un any o al cap, al cap de dos anys o al cap de tres anys llavors fan un increment i aquest increment és molt més fort. Aquí nosaltres suggerim que, per exemple, en aquest sentit els increments eh, es facin d'una forma més, eh, bueno, com cada any no? s'han de fer, com la majoria dels casos. Però clar aquí ens trobem que Soré és una empresa que té una concessió de 35 anys i que bé fa i desfà el seu aire i, i ens és de molt difícil controlar aquest tipus de, de propostes que es realitzen perquè realment al ser una concessió tan llarga no hi ha cap tipus de competència com que no hi ha competència podem fixar els preus que, o, o podem defensar els informes que ells, ells desitgin perquè facin el que facin no tenim eines legals per, per contradir-ho per una altra banda, el que serien els guals a la taxa 27, la taxa d'entrada de vehicles a través de voreres, l'increment és del 4% i, per exemple, la taxa de prestació de serveis d'intervenció de l'administració municipal també s'incrementen d'una mitjana del 4,1%. O sigui que, bé, en què s'ha fet una presentació, s'ha defensat que els... La, la, els impostos i les taxes doncs, eh, doncs tenien un increment molt baix nosaltres diem que realment la realitat és diferent com hem dit la mitjana ponderada de l'IBI és del 6,35% en el conjunt d'impostos que engloba eh, l'impost de béns immobles el que afecta eh, d'una forma important a, a el, diguem, a el que pagarà la gent no? Insisteixo al tema de, de que no es congelin les taxes un any o dos, sinó que diem que cada any s'incrementin el que correspon. I bueno, tot plegat ens dona la sensació de que hi ha hagut un poc treball de les ordenances, s'han aplicat una sèrie d'increments i, i, bueno, i encara gràcies a les aportacions de, diverses, de diversos grups de, de l'oposició, perquè si no, encara les ordenances haurien sigut molt més eh, planes no? i molt més senzilles i no haurien introduït pràcticament cap tipus de, de, de, de canvi. Llavors, nosaltres el que diem, tal i com s'ha comentat, s'ha de treballar amb les previsions d'inflació. Les previsions d'inflació, a cap i a la fi, ens afecten a tots. És una realitat que tenim aquí. L'any passat, bueno, la coincidència va ser una bastant sorpresiu perquè bueno, ha passat tot el que ha passat, el petroli es va disparar i la inflació va pujar molt. Però ja l'any passat vam haver de suportar un increment de, de, dels impostos, de les taxes, bastant important. <coughs> però aquest any eh, la proposta eh, bé, si mirem la, la mitjana ponderada del 6-30% està molt per sobre de la inflació que s'ha marcat aquest mes d'octubre que és el 3,6% o de les previsions que tenim de cara a l'any que ve si el preu del petroli continua mantenint-se el preu que tenim ara i tot va com esperant que vagi, la inflació que es preveu és entre el 2,2% i el 3,2% eh? si mirem el total de l'IBI és 635, estaríem més que doblant la taxa d'inflació. Per tant, entenem que la proposta és molt forta, molt forta. I bé, eh, nosaltres, tal i com diu el, el regidor d'Hisenda, eh, entenem que s'hi han d'aplicar mesures anticrisi, estem totalment d'acord. però aquestes mesures van, per una banda, per ajustar-se d'una forma adequada amb els ingressos, amb els, amb, les, amb els impostos i les taxes ajustant-nos en el moment que estem vivint, que és un moment de crisi important, és un moment que segurament hi haurà famílies que tindran problemes per arribar a final de mes si els hi apliquem uns, uns impostos que estan per sobre de la inflació actual i per sobre de la previsió d'inflació doncs els estarem castigant d'una forma important però també entenem que sobretot mesures anticrisis vindran a l'hora de fer el pressupost. En Aquí veurem quina és la contenció de la despesa que farà l'equip de govern i és on realment es veurà la, realment la, les mesures que aplicaran. Uh, entenem que hi ha molta feina a fer, hi ha moltes despeses que des del grup d'Esquerra sempre, bueno, ja ho hem esmentat en diferents plens, que no són del tot prioritàries i, i aquí hi haurà un gran exercici de contenció de la despesa. I ara en aquest cas, per ara està, és tot el que puc dir. Molt bé, el senyor secretari ens farà la lectura de l'estudi de costos de la taxa a petició del grup d'iniciativa. Senyor secretari. Estudi de costos, ordenança fiscal, any 2009, rendiments. Rendiments previstos derivats de la taxa de recollida d'escombraries, any 2009. Padró 2008. Comercials, 252 contribuents padró de 2008 24.354 euros augment del 4% previsió prevista per l'any 2009 25.328 euros amb 16 cèntims industrials 41 contribuents padró 2008 8.553 euros augment del 4% previsió prevista any 2009 8.000, 895 euros amb 12 cèntims Domiciliàries 3.338 contribuents per 31 euros Previsió prevista 2009 103.478 Total recaptació prevista 137.701 euros amb 28 cèntims